Kung Karl, den unga hjälpte, han stod i rök Han drog sitt svärd från bälte och bröt i striden fram hur svenska stölet biter kom låt oss pröva på Ur vägen moskoviter, friskt mot i gossar blå Och en mot tio ställdes av röpat Vasas son Där flygde vad det kallt väster var hans lärospån Tre konungar till högbari skrev i pilt en stod han mot Europa en skäglös Grov Gråverad stadskonst lade det ut med hast. Den ljöga yngling sade ett ord och snaran brast. Högbarmad smärtglorig en ny aurora kom från känte 20 -åring. Hon vände ohörd om. Där slog så stort ett hjärta i hans svenska barn I glädje som i snötta blod för det rätta värn. I med och motgång Likas en lyckas över man Han kunde icke vika blodfalla kunde han. Se natten stjärnor blötsa På graven länge sen och hundraårig mossa betäcker hjältens ben det, det prärliga på jorden förgänglig ärdeslopp hans minne ute i noten är snart en saga blått dock en till sagan lyssnar det gamla sagoland och dvärja låten tystnar mot, mot efter efterhand Ändå är nog den blundade hege anden kvar. Han har död, han blundar, hans blundet sekel var. Böj svä att knyta begriften, din störste son gömst där. Läs nä nästa minneskriften, din hjälp till hon är. Med blushad röv och stiger i tillgången dit hon är.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 väggen Krypa undan Gå, inte våga stå Som en nodan Vind vi vasar Med oss Höga asar Sången gör till storm Som hämtar kraft stiger till orkan Mitt i gatan Fram vänder ingen rädsla känner Vi ska upp till torget Sopa rent steda hela stan Tröta på att hulsas kring av flundbyråkrater Tillfram det politiker och knarkadvokater Etablissemangets juva pack Gärna syns i frack Om så svarta fåglar själva himlen förmörkar Aldrig ger vi upp vårt hemma solljusa björkar fjällets snö och sommarfjärrens strand Kära gamla land Som en Nordan Vind vi asar med oss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 det är ett folk som tål höra sanningen. Vi är ingen nation av skrämda barn. Vi är ättlingar av ett folk som betvingat en karg natur och tålt ett hårt klimat. Svenskarna är i sin helhet ett lugnt, modigt och nervstarkt folk. Säg dem sanningen och de ska veta att göra sin plikt. Rätten att tala och skriva fritt och få veta sanningen i våra tidningar- var det inte just den rätten som vi skulle försvara? Är inte vårt folk enigt om att det, nu, att det ska försvara sin frihet, sin svenska egenart, sin kultur, sina andliga och materiella värden? Är vi inte eniga om att vi ska kämpa för allt detta in till döden? Det här fria landet är vårt och vårt ska det förbliva. Jag tycker det är vackra ordet av Willem Moberg. Det västerländska samhället är omänskligt. Det är inte människan och hennes velmående som står i centrum- utan det är maskiner, robotar, produktion, konsumtion, ekonomi och pengar- som har tagit den centrala platsen i vårt samhälle. Det materialistiska synsättet och jakten efter prylar- dominerar vår syn på tillvaron. Industrialiseringen har fört med sig- att de mänskliga relationerna har försämrats och samhället har hårdnat. Människan har blivit självupptagen och kärlek har blivit en bristvara. Kärlekslivet, både erotisk, vänskaplig och annan typ av kärlek, motarbetas av det individualistiska och materialistiska samhälle vi lever i. Kärlek är en förmåga att ge, sig det. Men vi har inte lärt oss och har svårt att ge. Glädjen att ge håller på att försvinna i västvärlden under Påverkan av all reklam. I hela konsumtionssamhället vill vi ofta ge lite och få så mycket som möjligt. Vårt extremt materialistiska synsätt får oss att på något konstigt sätt tro att vår kärlek, liksom pengar och andra materiella saker, minskar om vi ger bort den. Vi är tydligen svårt att förstå att kärlek, liksom glädje och kunskap blir bara större om vi delar den med andra. Vår syn på kärlek påverkas starkt av grundvärderingarna i det samhälle vi lever i. och kärlek har ofta en egoistisk karaktär. Vi älskar vår partner eller våra vänner för att de behagar oss, det vill säga vi sätter oss själva i centrum. Det finns en del grundläggande värderingar i västvärlden som begränsar och motarbetar vår förmåga att älska. Frihet och oberoende till exempel avgudas och hör till de mest centrala värderingarna i vårt samhälle. Hur ska man kunna inleda en djup och kärleksfull relation när man vet att kärlek skapar beroende och begränsar vår frihet? Tidningen i Sydöstran ser jag på pappret här Ingeborg Karlsson Ronneby. Det har blivit så att Sverige får ta hand om all världens socialfall. Svenskarna har ju ända sedan Palmes dagar spridit ut hur rika vi är. Därför tror andra länder att Sverige ännu har råd att klara andra länders problem. Trots att vår kassakista är tom och vi har så stor arbetslöshet... Och att det inte går att skattevägen får in så mycket nya pengar till alla idéer som regeringen bild Så Som det är nu här under denna fyrpartiregering har det aldrig förr varit under hela min levnad. Nu när vi har en högerregering vedrar ju företagen morgonluft. Så att de har mer och mer kommit på att de kan avskeda sådana arbetare som fått arbetsskador på sin arbetsplats. Och inte kan vara så duktiga i arbetet och kanske måste de vara sjukskrivna vissa tider. Ju flera människor vi får i Sverige desto mer kan de välja de allra bästa och friskaste. Då blir det ett stort antal riktig underklass bland arbetarna. Vi har ingen arbetarvänlig regering och det har vi inte haft på många år. Vi från arbetarklassen måste hålla ihop och kämpa för ett parti som även arbetar för dem som inte längre orkar vara bäst på alla sätt. Hjälp alla som vill och kan få fortsatt, fortsätta bygga upp vårt lilla och nu åter så fattiga land. Och så åter till arbetsmarknaden. Det är så många gamla sjuka som behöver hjälp i sitt dagliga liv. Låt därför hellre vårdpersonal arbeta inom vården istället för att hämta sin lön på socialen. Hur kan regeringen tro att man tjänar på en sådan hantering av arbetskraft? Framför ett bättre och rättvisare Sverige. Men det kan vi väl inte få innan vi fått en bättre regering. Ingeborg Karlsson Ronneby komprost i fönsterkarm bana ögon stirra mot himlen där i söker ljus man hör moturets brus men i ginn och larm, många tankar karriär och bana längtan går mot bort och sol dag sommar varr lille man och lille mor dit står nu han i hand och önskar alla barn i alla land Alla små kamrater Vi önskar en god jul En riktig fina julekväll I alla hem och käll Må nu julens stjärna, En helsning till den Som vandrar någonstans Förutom Mörkade kvarter ska i mängen stiga ner Och ger ljusa drömmar när ni sover Alla små kamrater vi önskar en god ljud Med gudängens huvud Alla barnens ögon blå i förväntan lysa När man tänder tomteblås och julljus hos oss Men i andra länder går andra barn och frysa Där brinner inga ljus och ingen tomte knackar på lille man och lillemor i ett lyckligt land i kväll vill knyta fast ett vänskapsbarn Alla små kamrater vi önskar en god tur En riktig synnat ur ett I alla hem och käll Må i huvudens en hel i den Som vandrar någonstans för ljusen ljus och en i mörka dags vart del ska en ängel stiga ner och ger ljusa drömmar, drömmar när ni sår alla små, små kamrater ljud. med du dig Ja, nej men det sammanfattar ungefär på något sätt situationen i dagens Sverige. Det är en pågående normupplösning och ett pågående civilisationsförfall. Va? Och det är den här kravlösheten som finns. Det ses ingen krav på folk och det är inga straffsanktioner på någonting. Va? Det resulterar i, det påverkar beteendet hos folk. Alltså, Svenska så är som invandrare, man lägger upp skorna på setet i tunnelbanan och det är ingen som säger till det, ungdomarna, en del kanske gör det men det är med risk för eget, sitt eget liv många gånger och det är det, det havs, det är slafsighet och det är, ja, taget är brist på vanligt folkvett, många gånger brist på civiliserat uppträdande som man ser överallt, överallt runt omkring sig och det märkliga är att det är så få som reagerar ja. det kan ju inte bara vara det är naturligtvis inte bara du och jag som reagerar men det är, det är ytterst få, åtminstone sådana som får, som får komma till tals på alla fall. Ja, det verkar som myndigheterna vill ju inte ha några diskussioner utan det som hyllas i Sverige idag det är okunskap mm. ju mer kunskap du har då blir folk avundsjuka då tror folk att du briljerar och försöker visa dig överlägsen på något sätt utan helst kan man gå i ett par skitiga gymsbyxor och inte ens kunna multiplikationstabellen utan ja, knappt kunna läsa och skriva överhuvudtaget. Va? Då gör du en karriär inom Socialdemokraterna direkt. Ja, är det den här nivellering- och jämlikhetstänkandet som, som slår igenom och slår igenom genomsyrer hela samhället? Man ska inte sticka ut på något sätt va? utan det är, det är det Mediokra, medelmåttiga på, så, på något sätt som upphöjs till en ideal och då naturligtvis i ett sånt samhälle så ska det inte vara någon som sticker ut eller blir, blir eller begåvad med två viktiga undantag, sport och musik där får, man, där får det med folk vara hur skickliga och duktiga och hur dyrkade som helst, mm. men inte på något annat ja. område. En sak är: ni som vill ta reda på det här våldet och det här barbariet som strömmar över oss och vill veta vad, vilka som begår de här brotten jag vill inte nämna några folkgrupper eller någonting utan ni kan ju själva kontakta Stockholms tingsrätt, Malmö tingsrätt och så vidare gå till arkiven och titta igenom på de här, kanske göra en egen statistik på våldtäktsfall och så vidare, så ser ni ju vilka det är som begår de här brotten jag, menar, jag är ju rent ut sagt rädd när jag går på Stockholms central vissa tider på dygnet det är ju, ja. det är ju fara för ens egen säkerhet vi kanske ska poängtera det här med offentlighetsprincipen också, att man har rätt alltså, du har Mm. Som svensk eller som medborgare rätt att gå upp till en tingsrätt eller en så och begära fram handlingar och titta i papper och så vidare. Det är ytterst grejer vad jag förstår, saker som är sekretessbelagda vad jag förstår. Även om det förekommer i vissa sammanhang. Men annars så kan man gå upp på vilken myndighet som helst och begära fram olika typer av handling. Och det tror jag är någonting som vi måste börja göra i ökad utsträckning. För det mörkas väldigt mycket nu i massmedia och olika saker. Fast det är, man, och man har framförallt försökt göra det tidigare men nu börjar det bli väldigt svårt. Utvecklingen gör ju att, verkligheten gör ju att det blir väldigt svårt att mörka för alla konflikter- Ja, det som, som dyker upp. Vi ser i hela samhället konflikter i skolor, vi ser det i andra sammanhang också hur konflikter hela tiden och ofta etniskt grundade konflikter dyker upp. Men den här sopan har etablissemanget lagat till med öppna ögon och trots varningar från alla möjliga håll och kanter och trots att det har gått att förutse hur, detta, hur denna soppa skulle smaka och vad som skulle bli resultaten av den här häxbygden. Den här mångetniska häxbygden. Men nu sitter man här. Nu sitter man ju här i, i, mitt uppe i det här eländet och då försöker man mörka. Då försöker man mörka så gå och hindra. Man försöker hindra kritik från att komma fram. Det är tydligen det som gäller nu. Om vi ska ta till exempel Marita Ulskogs uttalanden om en rasism så kallad rasism och så kallad främlingsfientlighet i nära till exempel det lär tydligen stå någonting även i dagens Teen Expressen om det att, men, man, men det är, var det frågan om är tydligen att stoppa kritik av samhället av verkligheten ja, man börjar undra vad man har för myndighetspersoner och sen har vi den här Barbidockan vad heter hon, Mona Sahlin. hon var ju någon sån här ordförande i barbyklubben. tydligen, det är infantilismens triumf tycker jag ja, eh, jo det får man väl säga det är man, ver man verkar ha gått in för att fördöma det svenska folket under 30 års tid alltså det man vill inte ha kritiska medborgare och eh, ja, nej, och politiskt intresserade personer som, som kritiserar samhällsutvecklingen ja, man verkar ju inte vilja ha någon öppen debatt överhuvudtaget tycker jag. Nej. Eh, en intressant sak som vi ska som också sades i tv igår det var ett inslag aktuellt som var uppe om ideologiska brott och det här är något väldigt illustrativt det var ett inslag och det finns ju som ni alla känner till och som en expert påpekar också olika typer av grupper som begår de här ideologiska eller politiska brotten det är veganer, alltså djurrättsaktivister antiporaktivister, socialekologer då och Expo AFA och det visar sig som den här experten påpekade och som vi förstå har förstått väldigt länge att det är ofta samma personer som dyker upp i de här olika organisationerna under olika täckmanten. Man har helt enkelt olika kostymer som man sätter på sig för olika sammanhang och byter då allt efter behov. Men en, de intervjuade då en av de här aktivisterna, jag tror han var någon slags militant vegan han sa någonting som är oerhört avslöjande. Han sa så här ungefär då Vi vill inte ha debatt Vi vill krossa pälsdjursindustrin Någonting i den stilen sa. Han. Men just det här Vi vill inte ha debatt Det avslöjar ju Det är mycket avslöjande Det avslöjar deras Alla de här gruppernas totalitära inriktning och, och för att Här i de här grupperna De här totalitära grupperna har man tänkt färdigt va Och nu gäller det att man ska tvinga på Andra grupper sin uppfattning det är precis det som är utmärkande för det här. Det har vi sett när det gäller Expo, AFA och de här djurrättsaktivisterna också. Och man vill skygga alltså för debatt och meningsutbyte. Och använder sig då av, polit av våld som en politisk arbetsmetod. Ja, tack så mycket. Det här var Thomas Johansson. Det hörs bra. Det hörs bra, ja. Det, det var bra det. <laughs> ja, jag har suttit och lyssna på vad du har sagt här. Och det, det är en ganska bra sammanfattning av... Ja, det allmänna förfallet upp och ja, man säga, upplösningen, moral- och normupplösningen i samhället. Det kommer ju på väldigt bred front nu. Det, och man, det är bara, ja, bläddrar i tidningarna så att säga så ser man ju alltid något tecken på att det, det, utvecklingen går åt fel håll så att säga. Eh, jag vet inte, jag, får jag citera här lite grann? Jag har gårdagens Svenska Dagblad framför mig. Ja, ja det är med anledning av en, att svenskarna har gjort en undersökning här när det gäller hot mot politiker ja. och det visar sig att det var fjärde riksdagsman har någon gång blivit utsatt för hot då, eller ja, eller våld enligt en undersökning då som man har gjort och det, det är naturligtvis förkastligt och det är osiviliserat på alla sätt och visar som det men det tyder ju samtidigt på att det finns en väldigt stor uppdämd frustration och man ska säga, ilska i samhället. Och eh, framförallt så visar det sig då att det är sådana politiker som sysslar med migrationspolitik då, och eh, flykting- och asylpolitik eh, som är speciellt utsatta. Eh, och eh, jag reagerade på det man intervjuade igårdagen en eh, moderat riksdagsman som heter Per Bill. Och han säger så här att... Eh, Eh, och nu citerar jag. Då då. Det otäckar är att foten är så pass aggressiva, med konspirationsteorier om att det kostar miljarder miljarder med flyktingar, vilket gör att pensionärerna får mindre i pension. Så enkel är deras världsbild, säger den riksdagsman per bild. Då. Och som har alltså riksdagens utredningstjänst eh, till, tillgång till den, full tillgång till andra utredningar eller utredningsmöjligheter och så vidare. Och han alltså äm, utnämner då den här äm, resonemangen om ä, kost, ja, massinvandringens kostnader det kallar han för alltså då, om man är rätt citerad för konspirationsteorier. Det är ju ganska hepnadsväckande då att en, äta, ja, en, en riksdagsman och etablerad politiker uttrycker sig på det här viset. Och det är ju ganska självfallet om man har liksom ganska, även om man bara har elementära insikter i matematik och budgetering och så vidare. Att kostnader på ett område påverkar naturligtvis resurserna på ett annat område om budgeten ska gå ihop. Och det har ju faktiskt till och med mig Ing-Klingvall i ett tillfälle i en intervju. Jag kommer tyvärr inte ihåg var, i vilket sammanhang. Det kan ha varit i sunt förnuft eh, Skattebetalarnasförening föreningstidning, men jag ska det vara osagt. För några år sedan så sa hon det här att vi om ska förklara försämringarna då i allmänna pensionen och det här nya pensionssystemet med att vi är fler som ska dela nu. Och det måste man ju liksom tolka som ett indirekt erkännande av att eh, massinvandringen naturligtvis även påverkar ja, nivån på pensionerna och så vidare det var en sån reflektion jag gjorde det väl, och sen när jag lyssnade på dig här så kan jag bidra med lite uppgifter om det allmänna förfallet i, i samhället jag kan tala om för det kanske du har sett du sitter ju tydligen in framför internet en hel del men våldsbrotten fortsätter att öka det är råd brottsförebyggande råd har kommit med en ny kvartalsrapport här, mm. som omfattar då tredje kvartalet 2003 eh, och det blir alltså juli, augusti, september och där visar det sig då att ja, som sagt att våldsbrotten ökar helt klart och eh, värst är det med antalet våldtäkter som ökar med 16% i förhållande till samma period föregående år och eh, men även misshandelsbrotten då har stigit med 4% och eh, brotten och grov, grov kvinnofridskränkning har stigit med 6 procent. Eh, det verkar på något sätt som att proppen har gått ur det här svensk, i det svenska samhället som Det är ju för alla områden, arbetsmoral, allmän moral överhuvudtaget. Ja, det, det är en slags civilisationsupplösning. Och, eh, du har ju själv varit inne på det här då, det, är det du har sagt i den här första halvtimmen. Frågan är vad man ska göra åt det. Jag vet inte, har du några tankar om det där? Vad tror du? Hur ska man angripa det här? Vi har ju storstäder och så har vi lite mindre städer. Men sen består ju Sverige utav väldigt mycket glesbygd. Mm. Men till exempel han... Eh, Ivansbro, det kan jag berätta också. Ivansbro. Ja. Där var det alltså en tjej på 18 år som blev inslepad i en sån där vän. Alltså det är en amerikansk skåpbild du vet mm, ja, ja. och en kille kör bilen två, två håller fast henne och turas om Då hon blir alltså gruppvåltagen som heter mm. och efter fyra veckor så tog hon sig till polisstation och de har ju ingenting att gå på polisen alltså mm. förutom, förutom den där bilen då att det var ungefär eh, den typen av bil bara Ja. Mm. och de hade då de hade då masker va Jaha, jaha. Så att Så hon får väl ta in på något cykel eller liknande här? Ja. ja, det är sådana här historier har man faktiskt... Åtminstone jag, jag har hört om i 20 års tid. Det, det skedde på 80-talet också, men det tystades ner. Jag hade kontakter, jag kände en del äh, mentalsköterskor och sånt där som äh, siktade hand och, och sådana här och äh, sådana här våldtäkter där kvinnor hade blivit indragen i bilar redan i början av 80-talet. Men äh, och ibland kunde man ju fastställa liksom... Äh, man fick väl satt på dem bland och deras etniska bakgrund och så vidare. Men det, det tystades ner för man ville inte ha någon uh, uppmärksamhet kring de här frågorna. Jag brukar ju lyssna på uh, såna sån Exempelvis tunnelbanan kan ibland till och med personalen uh, råka illa ut. Ja, ja nej men det är liksom en allmän, det är en allmän upplösning i hela samhället. Jag, jag kan inte tolka det på annat sätt. Vi har... Det är ju från, allt från sån här grov brottslighet då, som vi är inne på nu till all sån här man, ja, man, man brott som man brukar säga. Och vi har ju de här skandalerna i Skandia, Skandia Liv. där man, eh, de här ledande direktörerna förser sig på ett helt, eh, ja, okej, man får väl nästan säga kriminellt sett. Nu har jag inte av, avkunnat sina domar, men åklagaren har inlett undersökningar och det kan mycket väl gå till åtal, åldern, kan jag ju tänka mig. Men det verkar ju vara ganska grova oegentligheter. Vad du för kommentar till dels då eh, rikspolischefen eh, Sten Häxers, eh, Han är gnällt då på andra eh, eh, grupper inom polisen så, och deras löner. Han har fått lönelyft. Men jag såg också här nu tv-chefen och var det 160 000 i månaden? Ja. Jutta. Vad mm. säger du om det? är hennes lön. Ja. Eh, jo, mm. hon har ju jag brukar säga så att man får det tar hänsyn till om det är skattebetalarnas pengar eller inte, mm. men när det gäller den så är det ju för sig, det är ju licensbetalarnas pengar och skillnaden är inte så där väldigt stor, utan det är i princip att det, är det är medel som svenska folket har betalat in. Då, så att se. Och när det gäller Sten så är det ju här, och det är bara ytterligare ett exempel på den dubbelmoral och det hyckleri då som mm. finns i, ja, etablissemanget den yttersta i makteliten. Det här avtalet då som han länspolitschefen skrev på det skulle ge 3,2% utslaget per år då till poliserna i Stockholms eh, län. Så får han själv och då får han sparken den här, det, var Gun, det heter han Gunmo Gun och Gunmo och eh, samtidigt då som häxor får ett löneförslag på 6%. Men nu har de väl Det är samma sak med statsråden. Det har man ju skapat någon slags nämnd nu som sitter och, och bestämmer och fastställa statsrådens löner så att de ska slippa fastställa de där själva. Så att, och då gör man det efter vissa principer. Bara för att det, man ska slippa den här mediestormen som ofta brukar blå, <går> komma loss då, eller blåsa upp när det blir sådana här lönehöjningar. Men, men det är väl på något sätt det som är tillåtet för vissa det är inte tillåtet för andra va? och eh, det, jag är inte förvånad jag, jag, kan man, säga, man börjar bli väldigt luttrad jag har upphört av förvånad för mycket i, tyvärr i samhället Jag har kunnat läsa här att ND alltså nationaldemokrat ja. nationaldemokraterna helt enkelt i Östergötland har ju avslöjat då att den här våldtäktsmannen i Finnsborg som polisen jagar för han är väl inte gripen än va? Jag tror inte det det ska då vara en ja, man säger då kulturberikare. Det är så att, självklart så är det så här att de flesta, alltså majoriteten av alla invandrare, eller i alla folkgrupper kan man säga så här. Det gäller alltså alla folkgrupper på jorden. Så är det så att majoriteten är ju skötsamma. Ja. Med, och det är minoritet då som är ofta professionellt kriminella. Alltså 24 timmar om dygnet är de kriminella. Jag kan ta ett exempel. Majoriteten av senare eller romer, de är skötsamma. Men de kanske är då arbetslösa lever på socialbidrag. Det är ju inte så populärt bland, bland, bland nationalister att man. Men det finns ju en liten klick romer då som helt enkelt 24 timmar om dygnet bara ägnar sig åt grov Helt mm. enkelt då. Mm. Så att, men, men alltså, vi har ju siffror som är fakta då. Nu vet inte jag, de här lokaltidningarna som är nere, nere, där nere, de här Nordköpningstidningarna och Folklaget. Men i den stora massmedian då, radio och tv, där sägs ju ingenting om det här med signalement. Nej. Det måste ju finnas ett signalement bland de här vittnena. Ja, man tycker ju det om man inte har, ja, man har inte upptäckt maskerad, men Det tror jag inte. Men Han hade alltså enligt Nationaldemokraternas hemsida då, talat svenska med brytning. Ja. ja, ibland så undviker man ju i signalementet och lämnar vi sådana mycket betydelsefulla detaljer. Det, man har i alla fall gjort det tidigare. Det finns sådana här hårrättande exempel. Jag vet att Fri Information för några år sedan hade tog upp några sådana exempel. Det som saker som var helt avgörande för att kunna ja. få ja. fast brottslingen. Om man, hade man stryget när man gick ut? Eller om det var media själva som hade gjort det. Det kanske inte var polisen som hade gjort det, men medier gjort det. Där. Och det betyder att signaleraren inte blev helt värdelöst. Och det, det, var liksom, det blev helt, helt meningslöst. Och då börjar man ju fråga sig vitsen i huvud taget att gå ut med något signalement. När det gäller här finns eh, Jag vet inte så mycket om det. Jag, har sett, jag brukar titta på efterlist eh, ja. lite då och då. Det har varit uppe. Man har tydligen sett en del likheter med... Eh, ...någonting som hände i Umeå för några år sedan, tror jag. Mm. Eh, men eh, som sagt var jag från tror inte att han är gripen i alla fall. Det är han inte. Och... Eh, ja, jag, som sagt jag vet inte så mycket om det här fallet du nämnde det här med romer, det är ju minerad märk, men jag vet ju faktiskt att Björn Eriksson, när han var, var rikspolitschef innan han fick respass, gjorde ju faktiskt han ett, ett, ett uttalande i media eller i en intervju, där han sa att många av de här, till exempel åldringsbrotten ja. där, nämnde han ju, sa han faktiskt rent ut att det var faktiskt romer som låg bakom det men det är som jag säger vi säger så här, om det är nu är romer, eller ja. vilken grupp det är nu, är, som, för det finns ju faktiskt jag läste också, det finns faktiskt den här jävla svår här, men miss, missbrukare ja. som är, de måste ju ha pengar mm. och de faktiskt ibland är skyldiga till sådana här äh, åldringsbrott Ja Jo, det har väl tydligen spridits i det där det är alltså en vidre form av brottslighet, äh, mm. vi... jag vet inte så sent ja. som idag här, att det var någon de har suttit i rullstol, en eldriven rullstol som hade blivit rånad vid en bankomat mm. eh, någonstans i södra Sverige jag minns inte orten nu eh, alltså, det, det är liksom människor, det, det är så vd alltså det var, skulle ju ha varit något helt otänkbart alltså, för en 30-40 år sedan att någon skulle kunde tänka att sig just på en person som sitter rullstol och rånar den personen. Men det var faktiskt några kvinnor här okänt eh, vilken folkgrupp men alltså, först och främst är det så att det är brotten som, som det handlar om. Det handlar ju inte om att det just eh, man ska hälsa mot någon speciell invandrargrupp. eller oavsett vem som gör det så är det alltså eh, det är brottet som är så vidrigt. Ja, jo, det är fruktansvärt vidrigt och alltså motbjudande. Och nej, det är ju en sak att vissa grupper är överrepresenterade, det, det är en sak. Va? Men man, kan inte man får inte generalisera för hårt utifrån det. Va? Men, men det är, har ju varit förbjudet under i många sammanhang att ens prata om det. Vilka grupper som kan tänkas vara överrepresenterade och underrepresenterade. Så att då hamnar man ju i farozonen just för den här lagstiftningen, hets och missaktning vet mot folkgruppen. Man har ju gått in och förstört debatten där mm. genom den här lagstiftningen så man får inte, kan inte föra en normal diskussion om de här frågorna utan att riskera en anmedan och eventuellt åtal så småningom. Va? Det finns ju till och med grupper som har lägre brottslighet än svenska, etniska svenska så att säga. Va? Men man har ju inte, inte tagit upp alla romer Man talar bara om de romer nu Som är som jag säger, de kanske 24 timmar om dygnet är kriminella mm. Men majoriteten är ju inte det Man talar inte om de som är skötsamma de, de, ja. Utan det är de som gör det här nu Nej, men det är, det är, det är känsligt Och um, det, det finns ju andra Jag menar, vi har ju haft i, alltså, Vi har kommit jugoslaver hit på 60-talet också Vi hade ju juggemaffian det finns ju fortfarande finnas kvar Delvis, Vad säger du om de här latin... De, de räknar med att enbart i Stockholm så har vi alltså latinamerikaner. Sen finns det ju andra också som lever helt utan uh, identitet. Vad heter det? Ja. De lever under ja, jorden. De hade alltså städat då i Stockholms tunnelbana svart för 50 spänn. Ja. Det låter med, med, med, nästan uh, parodi eller? Ja, jag menar kontroll funktionerna. Det kan ju inte finnas någon kontrollfunktioner när man läser en sånt här. Det är väl inte bara latinamerikaner utan mm. det är, vi har ju en massa jobb på, på byggen och så vidare. Södra länken här och allt möjligt Var har det kryllat, tydligen kryllat och svart jobbar. Det är alla sådana stora sådana här byggsammanhang och andra städer Stedbranschen, restaurangbranschen ska vi inte tala om. Vi har ju operationskrogsanering här i Stockholm här. Man får ju läsa den ena hårresande rapporten efter den andra. vad de kommer på. Det är asylsökande och det är socialbidragstagare och det är Jag vet inte, mm. det verkar vara allting va? som, som de tar. Jag fick, jag fick ju faktiskt höra på Dorothea där så var det en flyktingkvinna då på något avlägset land. Och de tyckte väl att de hade för lite pengar. De hade faktiskt, men det blev ju, det blev ju då rasja. Men de hade alltså öppnat en bordell då. Eller ja, de sålde, ja. De sålde sig helt enkelt i kararna där uppe. Ja. Fick jag höra, och det, det är ju sanning alltså. Ja, det, det är en väldigt trist. Det är en väldigt trist utveckling. Ja, jag får känslan av att samhället börjar tappa greppet liksom, om utvecklingen fullständigt. Och att det även har skett en mentalitetsförändring hos svenskarna. Jag menar, just, jag ser det här som en slags dekadansfenomen. Allt från det här med liv till ren så här ren brottslighet och grov och och allting. Men om vi tar här med direktörerna och de höga makteliten här, de här som beviljar högre löner åt varann samtidigt som de kräver återhållsamhet och de breda massorna och så vidare. Det, på något sätt så ser jag det som att man har det gäller att det är någon slags djurgransplundring. Det gäller för sig själv först innan allting rasar samman på något sätt. Man får, jag får den känslan i, ibland. Och det, det är saker som eh, sker nu som, som tidigare har varit helt otänkbara. Att eh, ledande direktörer, jag tror, det, antingen tror man inte på sitt företag längre eller så tror man inte på det här landet, eller, eller så tror man på ja, pensionssystemet. Det har ju träffat ganska många. Det finns en, där finns det en utbredd ångest man, bland många sven, vanliga svenskar, så att säga. Hur det ska gå när de blir gamla och så vidare. Och eh, de får sina besked och det ibland. Och vad många svenska inte förstår det är att... Eh, man ska ju betala skatt på den här pensionen som man får också. Eh, det har många tror att man ska få, det, få ut den här summan i reda pengar. Då, som Man får, då får ju, ju sådana här från PPM och så vidare. Då, prognoser. Mm. Men det är faktiskt så att man ska betala skatt på den summan. Och då blir det ju inte så där väldigt mycket över på, ålderns, på åldernomen så att säga. Så man gör ju klokt i att eh, lägga upp en buffert på, på egen hand så att säga inför inför eh, pensionen. Ser alla de här lägenheterna här nu när vi har med Sjöstad där som inte blir sålda? Mm. Vilka de bjuder på en båt då? Ja. ja, ja, ja det, har varit, det har varit flera varianter. Man kunde bo hyresplitt i ett år och sådana mm. där saker. Um, ja, men det är en bostadsmarknad som inte fungerar. Va? Samtidigt som vi har då en lång bostadskö och många står i ropar efter en bostad så går det inte att sälja andra, men det här i och för sig det är väl lite lyxbetonade lägenheter, det, det, det. det var likadant i Malmö den här bo, det var en sån där en, som en utställning där som gick i konkurs mm. och det är ju en otrolig utsikt där, men faktum är att de flesta är inte sålda i de där lägenheterna vid havet där Nej, men det måste ha med den här ekonomiska nedgången att göra för att de i en högkonjunktur hade de säkert gått att sälja men mm. jag, jag har ju som sagt sett på tv, och de, men det är ju verkligen, det är riktiga lyxlägenheter helt klart. Man pratar om havsutsikt. Ja, jo. Nej, men det är en fel spekulation helt enkelt. Man har inte räknat med den här it-bubblan och nedgången i både den svenska och den internationella ekonomin. Vi är ju inne i en recession här. Det är helt klart. Man hoppas ju då att, ja, som att det ska vända men gör inte det så nu börjar ju också konsekvenserna visa sig va? det minskade skatteintäkter och så vidare och nu jag menar kommuner och landsting har ju stora problem vad jag förstår va? och nej men det är ju så där det är, det är som någon om man ska ta, sammanfatta kort, så, en kort sammanfattning det är, för många som, det är för många som lever på bidrag och få, få, för få som jobbar va? det är det som är det stora grundläggande problemet i Sverige så har vi de här långtidssjuka och där får man inte någon ordning på trots massa olika förslag. Nej, vi det, alltså dubbelt så många som är sjukskrivna i Sverige som i Finland och fyra gånger så många som i Tyskland som är sjukskrivna. Så att det är, där har vi också något fundamentalt systemfel. Eh, nu har de här länderna, de har någon bortre parentes. Va? Man kan inte vara sjukskriven längre än ett år. Va? Så att, eh, då hamnar man, ramlar man ur systemet va? och då får man söka sig jag vet inte om det blir avkassa eller socialhjälp eller vad det blir då. Det, men det förklarar ju lite grann de höga siffrorna i Sverige. Men det, det förklarar ju inte allt. Det gör det definitivt inte. Och nej, men det har ju också blivit en... Sjukförsäkring har blivit någon slags allmän frånvaroförsäkring. Det är när man liksom inte känner att man har arbetslust eller om man är någon ungdomar som har varit ute och festat och är bakfulda. De tycker... Ja, med mera. Det är inte bara, andra också som tycker så har rätt att lyfta på luren ibland och ringa sina arbetsgivare och sjuskriva så på en vecka lite då och då. Det har blivit en sån mentalitet. Och mycket av det här vi håller på att diskutera, det är ju faktiskt handlar mycket om moral, normer och moral. Det, det, det faller tillbaka på det många av de här problemen. Och när man börjar prata om moral och normer, då blir man ju ofta stämplad som någon riktig reaktionär eller konservativ och så vidare. Men det är ju faktiskt. Det är faktiskt på det viset. Vi har ju haft en arbetsmoral här i Sverige som har gått utanför det mesta, men det är mycket av, den håller ju också på att lösas upp, det, det ser vi ja. och, äm... Men det är för mycket byråkrati och vi har världens högsta skatter. Ja, jo, jag har bara det faktum att vi har världens högsta skatter, tyckt skatter och samtidigt då som man inte kan man lägger ner sjukhus och ja man kan inte ta hand om eh, sådana här åkersovsmannen och sådana här andra galningar som går lösa på gator och torg va? utan eh, och andra hemlösa och så vidare. Det, det visar ju att det, det är något fundamentalt fel i hela det svenska systemet va? och att vi har liksom en hög vi är en av de länder i världen som har längsta med, medellivslängden då, samtidigt som vi har den högsta sjukskrivningen det, saker, det går inte ihop rent logiskt va? utan eh, det här är, det är en massa systemfel som är politikerna på grund av beslutsångest och att de vill bli återvalda förmodligen, eller ja, de sneglar för mycket på opinionssiffrorna inte riktigt vågar, ha kuraget att ta i tung det. Det är väl där vi har det stora problemet. Man vet ofta egentligen vad det, som skulle krävas för, vad det skulle krävas för beslut men man har inte modet att driva igenom det så att säga. Men hör du, ja, vi har suttit där ja. och pratat ganska länge Vi har pratat ganska många ämnen också ja, Vi hörs, vi hörs. Det kan ju vara intressant att höra om den andra som har någon synpunkt ja. på det vi har sagt Vi ska tack Ja vi ses så Hej. Hej Nu ska vi ta en affin bit här då. Det du tar början av toren och läsa från början här uppe <skratt> Sverige där björkarna susar och elvarna brusar Där vi går över dagstängda berg och djupa dalar Genom granskog och salar. Och på lingonröda tuvor tågar vi förbi stugor Hör faglar som kvittrar och som som knittrar Du gamla du fria vill du leva eller dö nu är det din typ. Jag tackar gatukontoret för gå, nid och still när du varje morgon hämtar min bil. Bostadsförmedlingen som registrerar min bön och låter mig hoppas i kön. Och jag tackar alla kanslin för texter och brev där jag släpper stå i man iskren. Jag tackar för alla pokare och alkoholister som min fru och mina barn släpper på ensamma på stan. Och mormor och morfar tackar för ni gamla barnes upphörd och släpper att gå utan. Det är för jävla bra!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 Jag tackar den någonstans planerade för att inte gamla hus får finnas. Alltså man slipper ha nåt mer. Och jag tackar skosystemet för dess nya budskap. Så vi undgår kunskap. Hej! Förordningar, förbud, regler och lagar så ingen råar sig eller vet hur man klagar. Och om blir fler jag måste vara sjuk längre. Hör du med dig? Spölj!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 som att slippa med utan att så patrullerar! Sjukvården för personal, kon och enhetsproduktioner. Så vi i relationer och emotioner. Ja! Jag tackar för ungdomarna som springer upp utan att springa barna. De gör så andra möten med kopplingsbunden, jag tackar utvecklingen och företagens samvete, så vi slipper bry oss om arbete. Och jag tackar alla av maskiner och deras kod, så jag slipper finna på egen råd och slipper tänka väl helt adekvat. Sverige, där björkarna slått att och elvarna och att brusa. Darbi kommen Krasberg very och atomar senda dalar nedhugen grasku och talar tuma dalar Du gamla du fria vad fan inte vara bra längre vad fan ska jag göra det vill va och va Du vill Jag